Врешті, як скінчив Міхал Моу, папа Римський заговорив про повстання 1831 року. «Треба було вам легально діяти, перепочинком, неспішно і тихо», – говорив папа. «Слід було, як в Ірландії, де все спиралося на легальні засоби, а ви по-французьки робили справу з революційним тріском». Вже й зовсім смеркло, як вийшов Чайковський на площу перед собором Петра. Та ще густіший присмерк був на душі Міхала. Замазав очі тобі, святий отче, лукавими листами імператор. Може, колись буде нагода переконатися, що той чоловік в обличчя одне скаже. А відвернувшись, іншого заспіває. Проганяв і не міг. Повна прогнати гіркі думки Міхал. Чи то вже в таку пору подумав Чайковський, чи збіглося просто, але потім насправді те переконання в папи Григорія XVI настало. Імператор Микола I, мандруючи Європою, також попросив аудієнції в папи Римського. Святий отець було пожурив імператора за невиправдані жорстокості звірними, а тоді розговорилися про мистецтво скульптури. Папі вельми подобалися роботи Фабріса. Йому, до слова, навіть бюст свій замовив. Імператор для Гречності відвідав майстерню знаного скульптора, аби на власні очі його творіння побачити. В майстерні Фабріса Микола І аж язиком прицмокував та все приказував французькою Шарман, то прекрасно». А відвернувшись до свого придворного почту, додавав російською «Яке паскудство, яка гідота». Придворні аж давилися з того, пирскали сміхом у рукави. А на завершення імператор, сподіваючись на незнання чужинцями російської, ще додав, якщо такі вони скульптори, то це просто ганьба. Швидко виставу ту не забарилися переказати зніченому, шокованому Григорію XVI. Смерклося зовсім на площі біля собору Святого Петра. Вуличні ліхтарі, змигуючи, нездатні були сповна розігнати пітьму. І так само понурий Чайковський не міг розігнати розчарування в душі від недавньої розмови. Не хочуть чомусь захистити вірних престола апостола святого Петра. Престола, який зараз судилося обіймати Папі Римському Григорієві 16-му. Ще тільки висадився на берег Босфору, тільки обживався в Стамбулі, ще на першому році перебування в Туреччині замислив собі з далекоглядною ціллю на власні очі побачити останню січ запорожців за Дунайську в Добруджі. У війні року 1929 цар зажадав із султана понищити січ, та ходили чутки, що найкріпше духом козацтво таки позосталося. Без фірману, офіційного дозволу влади, без жодного документа вирушив у небезпечну подорож. Неграмотній турецький сторожий при перевірці замість фірману пред'являв старий корабельний квиток, а від грамотної мусив відкуплятися. В Кустенджі взяли курс на Бабадах, їхали берегом озера і не могли натішитися незайманою ще природою та наляканим водним птастом, що геть тобі не боялося людини. Подивовано перехилюючи голівки, розглядали її хіба крилами неспішно залопотить, як вже зовсім близько хто підійде, а як виїхали в степи козачі, то пустили коней з вітром навперейми. Видавалося, що знову скачеш в повстанських лавах, і коні такі ж, як у полку Волинському, і ось ось здвигне повітря гучне й переможне. Слава Богу! Та гіркою була твоя зустріч із січю. Ще на під'їзді побачили дерев'яні таблички із написом забороною тут селитися та обіцяною за те немалою карою. А в Добруджі понизі вода і болото. На Козацькій Майдані товчуться й бекають вівці. Сумовито знімаються на місці домівок одні комини, що пообростали вже густими чагарниками. Табун з дичаві коней ледве наблизилися з лякливим. Промчався руйновищем. За Дунайської січі нема. І все ж ти зустрівся з колишнім козацтвом, що не все ще розвіялося вітрами по неблизьких світах та не полишило свого нового краю. Колишні козаки тепер рибалили та бурлакували на Дунаї. Такі ж вони зосталися, як на картинах тогочасних художників, з мальовничими вусами, голеними заселецями головами, у того ж запорозького крою сорочках та шароварах. Працювали вони тут до сьомого поту і гуляли, допоки змокріє сорочка. Тільки слухали тебе сперш насторожено, хіба час від часу давній вогник в очах спалахував. Вогник привілля Запорозького із витяги. Істинно світ тісний, бо зустрів навіть земляка із Житомирської кодні, селянина колишнього маєтку Дядькового. Запросив він тебе на гостину. Парував на столі борщ. Смаку якого не знав вже багато літ Пироги та вареники геть такі, як в гальчинцях Наче не було тих стрімких та тривожних років Знову ти у Волинському краї, де цвітуть медові гречки А квітуче поле ляне зливається з голубизною небесною Мова спільна таки знайшлась з давнім козацтвом Як із некрасовцями, старовірами Які хоча чубилися час від часу з добруджанцями Але пам'ять про донські і кубанські свої краї Що з волі Лихої Петра І змушені були полиш Ніякі роки не згасили.